A digitális világ érdekes. Postmodem. Az égbe költözött a Múr törvényatja, de szelleme örökre a gépben marad. Mire való a 4G hálózat, amit a náza épít a hold körül? Az infoszótervban utána járunk, hogy honnan származik a véleménybuborék. Vajon elnyomják-e a nőket az interneten? Az MI most már tényleg belelát a fejünkbe? Vajon milyen észvesztő dolgokat tudhat még? A postmodem új stúdióból jelentkezik. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Betyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Ma az Asztaltársaságban Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia Berni. Sziasztok! Itt van Justin Viktor, tudományos, újságíró. Hello Viktor! Sziasztok és kellemes rádió mindenkinek. Keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonságnapi Alapítója. Sziasztok! Biztonságos perceket kívánok mindenkinek. Dr. Bódizoltán Zoltán netnyelvész, a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Valamint kapcsoljuk rövidesen a Najman társaságtól képes Gábort, és itt lesz a stúdióban természetesen Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika magazin tudományos vezetője.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 Szervusz Árpi, köszöntöm a kedves hallgatókat! Mit csinálsz, te ott nyíregyházán? Hát én éppen fel vagyok villanyozva, ez az emocionális válasz. A racionális válasz pedig az, hogy egy rollappal a kezemben, egy hátizsákkal a hátamon éppen várom, hogy induljon a vonatom majd. Tehát itt vagyok a vasútállomáson, mert magyar ifjúsági Robotkupát tartottunk. Annak volt Nyíregyházen a döntője, ami a Robocab Junior nevű világversenynek a magyarországi versenye és föltöltöttem a diákoknak az elképesztő mutatványaival és mindez betagozódik a Najman 120 akció évbe, ugye? És ennek keretében igen, hát én... te járod az országot városról városra? I igen, igen, igen, igen. Én konkrétan Najma Jánosról tartottam egy ünnepi előadást, meg egyébként zsűri tag voltam, nem kisebb ö, műsorszámban, mint a Robot Színházban. Úgyhogy olyan színdarabokat vagy ilyen kis jeleneteket néztem végig, amit robotok és gyerekek kooperálva adtak elő. És az első helyezett az egy Humorbot nevű ö, ö, ö, csapat lett, egy Robot katica bugaras. Ez jó. Igen, közben itt nem, kuncogunk itt ezen a jó kis címen, amit mondtál, humorbot, ugye, így, így mondtad? Humor igen, igen, igen, igen, így van. Nagyon jó. Figyelj csak, Leo, mi viszont most azért hívtunk fel téged, mert ugye itt a Postmodernben folyamatosan tudósítunk a Najman 120 emlékévről, mert itt van igen. egy szomorú hírünk, pedig az, hogy elhunyt Gordon Moore az Intel társalapítója, a Moore-törvény megalkotója. Ez a téma, ez hozzá tartozik. Így van, hát ez egy nagyon szomorú apropó, és most egy kicsit restelem is, hogy ilyen felvillanyozódva beszélek, mert hát minden okunk megvan a gyászra, hiszen annak a nagy nemzedéknek az egyik utolsó mohikánja halt meg. Azt is szokták rá mondani, hogy az IT szféra egyik nagy látnoka. Hát valóban a, a, a törvényét, azt azok is ismerik, akik a mikroelektronika fejlődését, vagy gyártási titkait kevésbé. Ugye ez az egységára jutó számítási a megduplázódását jelenti bizonyos időközönként, mondjuk 18 havonta, illetve a, az integrált áramkörökben lévő transzisztorok számának megduplázódását. Ez egy jól hangzó törvény, és tényleg fantasztikus, hogy ezt ő a 60-as évek közepén kvázi megjósolta, vagy leírta, de hát ami miatt én őt igazán tisztelem, az az a csapatépítés, ahogy a Intel ő létrehozta. Egyébként olyan magyar munkatársakkal mint a Gróf András és a Vadász akik nélkül mikroprocesszor se lenne. Ráadásul én emlékszem rá, hogy tavaly, amikor a PC 40. születés beszélgettünk veled, akkor Artur megemlítette a Mór törvényt, hogy ez még napjainkban is nem hogy érvényes marad, de még lehet, hogy felgyorsulás lesz a jövőben. Igen, igen, de érezhetően felgyorsult ez, tehát nyilvánvalóan a, a, a, a, a fantasztikus teljesítmény volt, hogy ő ezt megalkotta annak idején, de hát itt különösen a mesterség és intelligencia megjelenésével elkezdett minden felborulni. Pedig azért volt egy olyan időszak, én emlékszem rá, amikor már így tehát számunkra kérdéses volt, hogy meddig lehet ezt tartani, mert nem lehet a végtelenségig csökkenteni a tranzisztorok mennyiségét, meg a számítógépek teljesítményét sem lehet az egekben növelni, tehát egy ilyen üvegplafon van. a... Hát, de az megtalálja az útját, tudod. Uh -huh. Tehát, hogyha Ez valamiből, módik? szerintem igen, hogyha valamiből kell olcsón sokat termelni, meg van igényre, mert elvárja a világ, akkor ki fogjuk találni a módját. Vagy optimalizáljuk azt, amit csinálunk vele, vagy, vagy megnöveljük a képességeinket. Ez természetes. Igen. Leo, szerinted akkor bekerül Gordon óra az informatika nagy múzeumába? Hát én azt gondolom, hogy neki már ott van a helye. Nosztalgikus emlékeim vannak, mert Dostalgia címmel rendeztünk már nagyon-nagyon régen egy kiállítást az első mikroprocesszorról, meg az első PC-ről, és a Golubeth Robert volt ott a megnyitón az Intel, akkori Magyarország igazgatója, és hát ezekről az emberekről, mint a Gordon Moore, a Noice, a, a az Andy gróf, hát tényleg, tényleg úgy beszélt, hogy, hogy érződött, hogy nem multicégvezet, akik, akik kizárólag vállalkozók lennének, hanem ezek, ezek nagyon, nagyon komoly szakemberek voltak. Hát a Gordon Moore is kémikus-fizikus végzettséggel rendelkező mérnök ember volt, azért ez hitelt ad az általa mondottaknak. Még annyit, hogy egyébként 1965-ben jelent meg az Electronics Magazin című tudományos folyóiratban az a cikke Gordon moore amihez lényegében hozzátársítjuk a Moore-törvényt, tehát azóta ismert ez az összefüggés. Leó, mi nem is tartunk téged föl tovább, hiszen várod a vonatodat nyíregyházán, viszont annyit még egy szóban el, hogy mi a következő esemény a Naima 120 emlékévnek. Hát a következő eseménye az az én szabadságom lesz, azt hiszem, mert, mert most nagyon elfáradtam, mert fantasztikus márciusunk volt, de utána egyébként áprilisban lesz egy Budapest Brand plakát kiállításunk, és április 27-én a kristály szintéren egy közös felolvasó estünk a Galaktika csapatával, remélem, hogy a tücsé is el fog jönni, és ott egy új galaktikás könyvet is bemutatunk, meg Naiman által ihletett szifinovellákat fogunk. Kivesőzmű. Köszönjük szépen, kedves Leo, jó utat neked Budapestig, és találkozunk legközelebb majd itt a stúdiónkban, hiszen a Postmodern mától az új stúdiójából jelentkezik. A digitális világról érthetően ez a Postmodern és Nyíregyházáról rögtön elmegyünk a Holdra. Jó messzire megyünk. Mert hogy egy csomó program kapcsolódik most már az űrkutatás világában a Holdhoz újra, mert azért a 60-as években, amikor Gordon Moore alkotott, akkor eléggé a figyelem középpontjában volt a Hold. Úgyhogy Pál Bernadett csillagászsal most arról beszélgetünk, hogy nem is egyszerűen annyi a cél most a Holdon, hogy újra oda menjen az ember, hanem egy 4G-s hálózatot építenek ki. De minek? Hát a leginkább az a célunk, hogy ugye említetted te is, hogy már 60-ban is ott voltunk, hogy 60-es, 70-es években is arra jártunk. És... 69-ben volt az első holdaszállás. És most hát ha pedig... már ha megtörtént egyáltalán, azért ezt, ja igen, tegyük, igen hozzá. tegyük fel, hogy igen. És most van 2023, tehát mindenki kiszámolhatja, hogy mennyi idő telt el a kettő között, és hát az lenne a nasa a célja, hogy ne ennyi időközönként közönként menjünk mindig a Holdra, hanem mi lenne, hogyha kicsit vagy sűrűbben mennénk, vagy mi lenne, ha egyszer oda jutottunk, akkor úgy rendszeresen ott is maradnánk, vagy folyamatosan ott maradnánk. Ki ott... akar ott maradni a Holdon? Biztos vannak emberek. Én, én tök jól érzem magam itt a Földön, de, de azért sokan vannak, akik szívesen sétálnának a holdi porban, laknának kis holdi házikókban, és akik pedig ott laknának fönn, azoknak előbb-utóbb szüksége lesz valamilyen jó, megbízható kommunikációs kapcsolatra is. Például egy 4G hálózatra a Holdon. Csak záró hadd hat be idő, hogy pont néhány nappal ezelőtt jött a hír, hogy nagyobb mennyiségű vizet találtak a Holdon. Ez, ez valami óceán a felszín alatt, vagy hogy valami? Azt hiszem, ami kristályok, egy kis kristályokban, vagy valami bezárva. Igen, igen, igen, igen, valami, valami nekem is. Nem olvastam őszintén a hírt. Hívják, hogy regolit. Oh, regolit ez Na tessék, uh -huh. a, magyarul akkor a hojdi porba van valahogyan belezárva. Um, Jó, de az a lényeg, hogy megvethetjük ott a lábunkat a hold felszínén, és akkor mindenféle létesítményeket létrehoznak a különböző űrűnökségek, és akkor egymással akarnak kommunikálni? Hát egyrészt, másrészt pedig mondjuk, hogyha Teszem, azt leteszek valahová egy kis állomást, és valahova máshová pedig elgurítok egy kis holdjárót, hold egy kis rovert, és azt szeretném, hogy ők ketten egymással stabilan, megbízhatóan tudjanak kommunikálni. Tehát mondjuk például erre is nagyon jó lenne egy ilyen hálózat. Mm -hmm. Meg, hogy a holdon lehessen online vizet rendelni. Hát <gül> a... hogy valaki ezen gondolkodik. Ha Viktor ott lenne a hold felszínén, akkor tudjon internetezni, ugye? Mert rögtön, amikor megérkezik valahova, akkor kell az internet hozzáférés. És, és ahhoz kell a víz, mint és, és a víz. Egyébként. Fordítva is, igaz ez a dolog? Tehát, ugye, ha a holdon van telepítve valamilyen berendezés, amelyiket innen a földről próbálnánk irányítani, nyilván van valami eltérés, vagy, vagy csúszás az időben, mire az a parancs oda eljut, uh -huh. és hogyha ott az internetre följelentkezne az az eszköz, akkor úgy tudnánk kommunikálni vele, mint itt a földön, bár, bárhol? Hát én úgy gondolom, igen, hogy, hogy jóval rövidebb lenne akkor a csúszás, de, de azért erre senki ne vegye mérget, mert ennyire mélyen nem ástam bele magam a témába, de, de úgy gondolom, hogy igen, hogy egyik, ez lenne az egyik nagy előnye. De egyébként a, itt a nasa a, a reklámanyaga, ami erről szól, hogy, hogy miért is jó nekünk ez a, ez a Holdi 4G, 4G hálózat, az egyébként részben az is, hogy egy csomó olyan fejlesztés, amire ehhez szükség van, azt utána használni fogjuk tudni itt a Földön. És összeraktak egy nagyon jó kis honlapot, ahol így egy telefonon lehet végignézegetni, hogy mi mindenre kellett gondolniuk, és mi mindent fognak megoldani, és ez nekünk hol lesz jó. És ilyenekre gondolnak, hogy mondjuk például, tehát nem olyan egyszerű kitelepíteni egy hálózatot, a holdra, mint mondjuk itt a Földön. Mondjuk. Mondod. Például Pedig nem annyira. Ugye? Például nem lehet csak úgy oda menni, helyszínt bejárni. Tehát ez már ez így alapból problémákat vet föl. majd meg hogyha... a szolgáltató elkezdi mondani, hogy ott nincsen elosztószekrény, mert látom, milyen kifogások lesznek majd a hogy... Vagy... Cserébe kevesebb probléma lesz abból, hogy neki repülnek a madarak, a... vagy hát valami, de vala... valami meteorit esetleg. Mondjuk ez igaz, azzal meg több probléma lesz. Aha. Tehát kevesebb meteorit becsapódás van itt a földi hálózatokban. Van. tehát ezért egy csomó új problémát felvet, de ugye oda is kell valahogy juttatni, akkor ugye nem lehet túl nehéz. Tehát valami olyanra van szükségünk, ami kicsi, kompakt, ugyanakkor stabil, megbízható, de bírni fogja a holdon a hideget, bírni fogja a holdon a sugárzást, bírni fogja a holdon azt a, azt a finom port, ami össze-vissza tudja karcolni, uh -huh. és ezen felül pedig egyébként önfenntartó, mert... Mert hogy ha valami meghibásodik rajta, akkor nem olyan egyszerű csak odaküldeni egy szakembert, hanem hogy ki. így van. Tehát valahogy, valahogy azt is meg kell oldani, hogy ez egy olyan, ja és persze akkor azt még nem is említettük, hogy küldjük és annak saját magát üzembe kell tudni helyezni hiszen nem utaznak vele mérnökök, akik majd összecsavarozzák, és utána beállítják, meg mindent megcsinálnak, hanem ennek teljesen önállóan kell tudnia működni. milyen lesz, amikor a robot észreveszi, hogy egy kábelt nem hozott. Mint a technikus, amikor hiányzik, hogy ez, de már akkor vissza kell menni. Száloptikát ott hagytam. A fülhallgató is kellett volna. Hát igen, úgyhogy sok megoldandó probléma van, de amiket rendszeresen kiemeltek, hogy... Miután ezeket kifejlesztettük, ez tök jó lesz például itt a Földön katasztrófavédelemnek, vagy nehezen megközelíthető helyeknél mondjuk ugye? például. A, tehát hogyha mondjuk például van egy adott terület, amit ne isten, valami katasztrófa sújt, akkor ugye ott általában a kommunikációs hálózatok is összeszoktak dölni. dőlni. Aha. Tehát hogyha lenne náluk valamilyen kis kompakt eszköz, ami fixen, stabilan um, tudja szolgáltatni az, az éppen aktuálisan hiányzó, Kapacitás. kommunikációs hálózatokat, uh -huh. akkor az ugye megoldaná a problémát. akkor úgy azt mondod, hogy úgy, mint a Holdra elküldünk egy ilyen teljesen automatikusan mm. önmagát kicsomagoló, önmagát üzembe helyező gépet, egy ilyen katasztrófa helyszínén itt a Földön is ugyanúgy el lehetne juttatni, és nem kell nem magát, mert magától megcsinálja Például. az egészet, és működik. Igen, uh -huh. vagy ugyanezt meg tudjuk tenni az Antarktiszon, vagy meg tudjuk tenni egy mély bányában, vagy, vagy akár az óceán közepén. Tehát bárhol, uh -huh. ahol szükség van rá, de, de nem egyszerű, de még mindig könnyebb kivitelezni, mint a holdon. És... csak egyszerűen nem bírom visszafogni magamat ebbe, hogy, <gül> hogy szerintem a földi telepítéssel még lesznek egyéb problémák is. Tehát, hogy mondjuk elküldik az eszközt, és nem ad semmilyen jelet. És Így kiderül, hogy miközben kicsomagolta magát, ellopták. <gül> Igen, a el, ez a holdon ritkábban nem fordul. Ez nem. El. fog előfordulni, <gül> el is egyelőre. Ritkábban. Ki tudja, az enyveskező astronauták, amikor odaérnek, akkor mi lesz? Vagy hogy ki lakik már ott esetleg? A sötét oldalán a holdon. És még röviden, hogy ez mikor a várható ez a 4 g hálózat a holdon? Azt mondta a Náza, hogy az évtized végéig szeretnék befejezni, illetve ugye nem csak a Náza, hanem a Náza és a Nokia fejleszti ezt egyébként közösen. A digitális világ érdekes. Postmodem! És a Postmodemben újra itt az info Szoltán Rovatunk és Dr. Bódi Zoltán, a netnyelvész Helló Zoli. Van egy nagyon érdekes kifejezésünk, én az műsor elején a tartalomjegyzékben azt mondtam, hogy vélemény buborék, de már, már egy felkiáltó mutatta, mutattál a mutató ujjaddal, hogy ez nem pontosan így van, pedig hát magyarul így mondjuk ezt a kifejezést, hogy vélemény buborék. Vagy ki tudja, hogy hogy mondjuk. Tehát a, a sok kifejezés kapcsolódik ebbe a környezetbe. Először próbáljuk meghatározni, hogy miről is beszélünk, aztán mondok egy angol változatot, és utána visszafejtjük, hogy ez miért van úgy, és magyarul mit mondunk eljette. Jó, jó lesz, de az angol változatot azért akarod mondani, mert onnan ered ez a kifejezés. Nyilvánvaló, persze. Ez a gyökere. Igen, Aha. igen, igen. Na egy ered? jelenség. Uh -huh. hát. Akár indíthatok messziről is, tehát amióta tömegmédia van, azóta már mint úgy értem, hogy plurális tömegmédia, tehát több irányú, többféle irányultságú tematikájú megközelítésű tömegmédia, azóta a, a, létezik az, hogy a felhasználók, a hallgatók, a közönség az kritikusan viszonyul hozzá, és válogat. És uh, nyilvánvalóan azokat a tartalmakat, azokat a csatornákat, azokat az információkat szereti követni, amelyik neki örömet okoz, amelyik az ő érdeklődésével um, párhuzamban van, és ami pedig nem, azokat nem hallgatja, nem figyeli, kirekeszti, nem foglalkozik vele. Ez az alapja, hogy a családapa nézi a foci meccset a sportcsatornán, a mama meg mondjuk nézi a szappanoperákat, valamelyik ilyen szappanopera csatornán. Ja, és a fiúgy gyerek odal az apuka mellé, és a lánygyerek pedig az anyuka mellé. Na, na, nyilván, nagyjából erről van szó. Uh -huh. Viszont a weben, különösen a közösségi hálózatok korában, tehát a web kettő idején, már nem feltétlenül vagyunk a magunk urai az információ válogatásban. Tehát algoritmusok, háttérben futó rendszerek szabályozzák azt, hogy milyen tartalmak juthatnak el hozzánk. Uh -huh. Mondom, itt hangsúlyozaton a közösségi hálózatokról beszélek most. És úgy veszük észre, hogy így kerek a világ, és milyen jó, hogy csak azok az infók jönnek velem szembe, amelyekkel én sok időt fogla, töltök el. És ami nekem tetszik valamiért. Így vagy úgy? Vélhetően igen, vélhetően tetszik, ám viszonyulhatunk ez egy kicsit kritikusan is, mert de ez már nagyon messzire vissza kifejezés, és megjegyzem zárójelben, hogy a közösségi hálózatokat irányító algoritmusoknak nyilvánvalóan az az érdek, hogy minél több időt töltsön el ott a felhasználó, és hogyha fölidegesíti magát valamin, és elkezd uh, uh, sok időt eltölteni vele, hogy uh, a párbeszédeket lefolytassa, nekik az is nyilvánvalóan rendben van. De visszatérve a jelenséghez, hogy végre nyögjük ki, hogy miről is van szó, emögött áll egy kifejezés, az a filter bubble, uh, tehát filter buborék szűrő buborék. És Érdekes a logikája ennek a kifejezésnek. Bizony, bizony. Ugye ez egy jelzős szerkezet. Uh -huh. a, a, a szűrő, a jelző és a jelzett szó pedig a buborék. És mind a kettő metaforikus. És egyébként, hogy lehet egy buborék szűrő? Igazából itt egy logikai viszony van, egy okokozati viszony van a jelző és a jelzett szó között. Tehát a buborék éppen a szűrő hatására jön létre. Uh -huh. Tehát a, ez a szűrő kiszűri azokat az információkat, amelyekről úgy gondolja, hogy a felhasználónak nem lesz megfelelő, nem fog neki tetszeni, esetleg navigálna erről az oldalról, és megtartja azokat az információkat, amelyek az ő érdeklődési körének megfelelnek. Nagyjából ez a jelenségnek a lényege és hogy jön ide a buborék, ugye mindannyian látunk már buborékot, nagyon klassz, mert ami benne van, azt nyilván körbeveszi. Ez az anyamék effektus, ugye? Kicsit. Sokkal sérülékenyebb, mert Aha. az egy nagyon stabilan megalkodott szerkezet, ezért az anyamék. Bizony. Egy buborék, az, az pedig rendkívül sérülékeny. Kipukkan. Elég annyi, hogy akár egy olyan információ, amelyik átmegy a, ezen a küszöbön, az érzékenységi küszöbén a felhasználnak, az már szétpukkanthatja, uh -huh. de egyébként nagyon kényelmesen tudunk ebben a buborékban élni. Tehát ez egy metaforikus kifejezés. Az a lényeg, hogy torzítja a valóság reprezentációját. De mondom, ez nem a közösségi médiákkal jelentkezett, hanem ez a, töm, a plurális megmédiának egy, egy nyilvánvaló sajátossága uh -huh. csokot. A saját döntésem, mint felhasználónak a döntés, hogy az X újságot olvasom, az Y-t meg nem. A közösségi hálózatokon, és az így van az online médiánál is, hogy ezt az oldalt kedvelem, ezt olvasom a tartalmait, azt meg nem, azt nem fogom fogyasztani. Tehát magamnak is létrehozhatom, viszont a közösségi médiában a jellemzően a tartalmakból, a véleményekből, automatikusan ez én tudásomon kívül, létrejöhetnek ezek, a, ezek a, a szűrők és az a buborék, és emiatt torzul a valóság reprezentációja. Úgy gondolom, hogy így kerek a világ. Uh -huh. Azokkal az információk, az az igazságtartalom, amivel én itt találkozom. Holott valószínűleg nem. Tehát akkor a magyar kifejezés az ezt a vélemény részét erősíti, az eredeti angol, meg a szűrés Véleménybuborék, Vélemény buborék, információs buborék, ilyenekkel találkoztam uh -huh. eddig. Úgyhogy, és még talán egy gondolata arról, hogy, hogy miért baj ez? Miért baj? Az, hogy hát mindenki, mindenki azt ami azt az információt fogyasztja ami számára Aha. megfelelő, meg ami tetszetős. Nagyon kényelmes, viszont nem tudatunkban kell, tudat, tudatosítanunk kell, hogy nem a valósággal találkozunk, hanem annak egy szűrt változatával, egy torzított változatával, Márpedig, aki nincsen tisztában a, a kerek valósággal és az igazsággal, az sokkal könnyebben manipulálható. Sokkal könnyebben jutnak el hozzá azok az hírek, amelyek álhírek, áltudományosak, nem valósak, és ő mégis annak fogja fel, annak a, fogadja el. Mi a tanácsod? Akkor pukkatsuk ki a véleménybuborékot? Igen, bármennyire is kellemetlen, muszáj a valóságról a teljes uh, igazságot valahogy beszereznünk. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Hát most jó nagyot fogunk váltani bizonyos értelemben, Justin Viktor, tudományos újságíróval. Ugyanis oknyomozó újságírók a mesterséges intelligencia eszközeivel több száz fotót vizsgáltak meg, amiken férfiak és nők, olyan hétköznapi helyzetekben, mint például edzések vagy orvosi vizsgálatok, hát fehér neműben szerepeltek. Az elemzésük során arra jutottak, hogy az algoritmusok a nőkről készült fotókat hajlamosak szexuálisan szuggesztívebnek minősíteni, mint a férfiakról készült hasonló képeket. Ezzel az ilyen vagy hasonló eszközöket használó közösségi médiavállalatok ártanak a nők által vezetett vállalkozásoknak is. Hát ez egy megkezdett témakörünk már, ugye? A múltkor már beszélgettünk a női mellekről és azok megjelenéséről. Úgyhogy, na akkor ezt honnan folytassuk, Viktor? onnan folytassuk, hogy februárban megjelent egy nagy Guardian cikk, amiből, aminek nagyjából egy részét van idézted, és hát ugye ezek az állítások szerepeltek benne. Na most az a helyzet, hogy, hogy lehet ezt a, a dolgot egy picit azért még innen Közép-Európából is ennél jobban boncolni, Ugye mi hangzott itt el? Azt, hogy a mesterséges intelligencia, az ugye eh, részrehajló, vagy legalábbis valamilyen értelemben diszkriminál ez a, az állítás. Mellé tenném azt, hogy azért az köztudott, hogy a, a nagy közösségi média cégek most nevezik őket így a Facebook, a Google, mm -hmm. és a többi, a Google Maps például egy óriási közösségi média felület, amit talán így kevesen értelmeznek ebből a szempontból, de az összes ilyen cég az elmúlt tíz évben, vagy talán még régebben, Uh, rengeteg úgynevezett uh, social media evaluator vagy rater-t alkalmazott. Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy olyan emberek, és cikk cik is érinti ezt egyébként, nagyon finoman egy helyen úgy, úgy megemlítik, hogy az emberi ajánlásokra már a mesterséges intelligencia megtanulja. Na most ez azt jelenti, magyarra fordítom, hogy uh, több tízezer, de több százezer ember globálisan azzal foglalkozik, nagy nyelvi alkalmazzák őket. Erről szerintem egyébként meséltem már a műsorban, uh -huh. hogy uh, hogy ezek, ezek mögé, a közösségi média felületek mögé beállva, ők véleményeznek dolgokat. Tehát tulajdonképpen azt látjuk, én nekem ez úgy csapódik le, hogy egy kicsit most rá van kenve az, az AI-nak, vagy az m nek a hajára ez a történet, vagy az ő, az ő nyakába van belevarva, de ezt mit csináljuk? Ezt többnyire mit csináljuk? Ezek a réterek mondják azt, hogy, hogy egy konkrét példák vannak egy egy um, jobb sorsa érdemes fiatal ember kezébe adnak egy női melltartót, amit uh, aztán lenget, meg uh, közelít magához, eltol magától, játszik vele, mindenféle butaságot csinál, és közben mutatja a, a, az AI meter, hogy ez mennyire számít uh, spicy vagy mennyire számít. Uh, huncut helyzetnek, és hát bizony megy, megy föl a százalék, minden közelebb van a testéhez a melltartók. Azt a hogy Lautka Gödli Orsi a múltkor ezt, ugye, hogy egy férfi fölvett egy ilyen melltartót, és akkor ki is az a Igen. És, gyakor, és gyakorlatilag, És gyakorlatilag azt, egyfelől azt kell elmondjam, hogy, hogy, hogy ezek emberi, hát emberi vélemények alapján, fogalmazunk ki, tehát nem minősítsük, nem mondjuk, hogy hibák, emberi vélemények alapján tanulják meg, hogy a, a két nő bikiniben, a tengerparton, az nagyon erotikus helyzet, két férfi félmesterül egy fecskébe a tópartján, azok sportolnak, hát mi más csinálnak. <gül> És mondjuk két férfi bikiniben, a, a, hát az, az a, milyen kombináció? Hát az, mint az előbbiből így le lehet vezetni, ugye a melltartó, az bizony, az rettenet, ez az katasztrofa. <gül> de, de És ez, aki... ez tényleg egy diszkriminációnak tűnik. Igen, de viszont van egy jó hírem, ami egy picit ilyen mellékvágány, de azért elmondom, hogy aki ez a két évvel ezelőtti szilveszteri poén, hogy aki 79 perccel ezelőtt kezdte elnézni a Gyűrűk kura 2 annak most mondja azt, Teoden király, hogy hát ez is elérkezett végre. A mi nagy csatája, ugyanis egy magyar topmodell Mihaly Canik harcba szállt, megjelentette az első top lesz editorial fotósorozatát az Instagramon, és Hát csatlakozott hozzá, fogalmazunk így Kendall Jenner, ő egy ilyen non amerikai valaki, nem énekesnő, vagy nem van valami ilyesmi. Igen, és te nagyon nehezen követed mindezt a tartalmat, ugye, amit fejlődik a neten? Hát, eh, csak igen. sportból, csak igen. igen nem, én, én absz abszolút egyébként, de ezt mondtam már, hogy én feminista vagyok, ezt most elmondom még egyszer, tehát én abszolút ennek egy ilyen fúfajterre vagyok, hogy igen. De közben kedélyesen egyébként, csak mondom neked. Szerintem ha szerintem, megkérdezni, dühös az lenne. <laughs> nem tudom. Tegyél egy próbát. Feminizmus benni? Hát ez egy bonyolult kérdés, nem mondom, hogy minden részével egyetértek, de sok pontjával igen. Uh -huh. Na és akkor ez hogy jön ide? Nem, szóval az van, hogy, hogy, hogy most már egészen fajsúly, Mihalik elünk azért fajsúlyos topmodell, a Kendall Jenner sem akár. Világszerte ismert modell. De azt mondjuk, hogy Miley Cyrus lépte, nyomon tehát gyakorlatilag az van, hogy nyomják bele a közösségi média ilyen óriásokat amba, hogy az változzon, és ők meg egyre inkább engednek. Tehát azért nem szoktak ennyire elszívekülni. Most az látszik, hogy valami változóban van. Hát ezért idéztem a híres királyt, a híres filmből. Viszont lenne nekem egy kérdésem, hogy ugye, hogy egyébként a, ez egy ilyen ismert dolog, hogyha mondjuk egy, édel beszélgetek egy hölgyel, akinek ugye kicsit mélyebb a dekoltása, vagy esetleg kicsit nagyobb a melle, akkor ugye én az összes energiámat arra használom, hogy a szemébe nézzek. Ugye ezt tudjuk. Tehát gyakorlatilag beszélni is nagyon nehéz, mert nekem nem szabad Na most ennek analogiájaként, hogyha megjelennek ilyen félmeztelen képek a közösségi, mit, nem szűri ki a rendszer, vagy rendben van, átmegy, azt mondja, akkor oda például mit szabad kommentelni? Meg miket szabad mondani? Tehát akkor mi lesz itt a protokoll? Uh -huh. Hogy de már van protokoll, hogy ilyenkor hogy kell viselkedni? Hát én azt gondolom, hogy a iránt a közösségi térben hozott vagy, vagy gyakorolt viselkedésedet folytast, hogyha ilyenkor leszel igazán spicy, akkor ne fogd vissza magad itt ha, ha egyébként meg ez egy, ez egy E, új helyzet, akkor, akkor esetleg tartózkodóan e, küldj egy szíveskét. E, bármit. Én nem gondolom, hogy komment, moderációk e, ilyen szempontból lesznek külön. E, nyilván a közösség valamennyire moderálja saját kommentelőit, meg szerkesztőség függő is. Mindjárt megadom a szót Tücsinek, csak a hallgatóknak han mondjam el, hogy csatlakozott az asztaltársasághoz Kovács Tücsi Mihály Szifíró. Szerint most üdvözlök mindenkit. Na, mit akartál mondani? Ó, nekem csak az jutott eszembe, hogy azért az Arthur visszafogottságát inkább úgy tudom elképzelni, mint annak idén az amerikai rajzfilmekben. Tudom, amikor a bárjének esető kijön a színpadra, és akkor a farkas ott ül a sarokba, és akkor hangosan elkezd fütyülni, kigordul a szájából a nyelve a földig, a két szemei egy kiugrik gu guluba, ötven centire előre, és akkor ott veri a tamtamot, meg minden, hogy ő ezt nagyon élvezi. Na, hova fogunk ezzel eljutni, kedves Viktor? Ó, hát egy, egy, azt hiszem, hogy egy szabadabb és levegősebb világba, ahol, ahol a művészetek művészetek maradhatnak, nem kell dugdosni Michelangelo szobrait, és sorolhatnám. De, de Magát, Dávidot sem kell dugdosni, és hát igen, és nem így kell olasz utat nyerni, bár egyébként így se rossz. A digitális világ érdekes. Postmodem! Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sokat beszéltünk azokról a mesterséges intelligencia fejlesztésekről, amelyekkel képeket lehet előállítani, és hát... Nagyon hamar megjelent itt a műsorban az is, hogy ilyen nagyon furcsa, nyomasztó hangulatuk van ezeknek a képeknek, tehát mintha valami rémálmot vagy, hogy szoktad mondani Artur, hogy nem vizionálnak, halucinálnak. Az, halucinálnak ezek az MI alkalmazások. Most egy kicsit hasonló lesz a téma, de nem az MI-nek a fejébe látunk bele, hanem az emberek fejébe, mert azért hát a halucinálás az hozzánk tartozik az emberekhez, de mi van akkor, hogyha a gép meg tudja mutatni, hogy mire gondolunk? Igen, azt hiszem eljött az legnagyobb rémálmunk, hogy bele lehet látni a fejünkbe, hogy mit, mit, mit szeretnék látni, mire gondolunk, mit képzelünk el, ami valahol eleve rémisztő. Kicsit visszamegyek az időben, tehát van egy MRI nevű készülékelő, már sokat hallottunk, nem tudom ki tudja, hogy Izen. működik. Gyakorlatilag Egyszerűen a fogalma az az, lehet mondani, hogy folyamatosan vizsgálja az agyba, hogy mennyi vér áramlik, ebből lehet tudni, hogy egy adott rész mennyi oxigént kap. Nagyon egyszerűen kimutatható az összefüggés, minél jobban működik egy agyi terület, annál több oxigént igényel, annál több oda a tehát hogyha a véráramot figyeljük, akkor nagyjából tudjuk, hogy melyik terület hol működik. Most ezt már annyira sikerül részletesre lebontani a különböző nagy energiájú emelik részéről, hogy már egészen pontosan be tudunk lőni szinte ceruzahelynyi méretű területeket. Az fMRI nevű készülék, az a funkcionális magnetorezonancia készülők vizsgálat, az gyakorlatilag ezt az oxigénfelvételt vizsgálja, és lehetni lehet, hogy éppen az agy adott része, hogy működik és mit működik. Ebből jött az ötlet már annak idején is régen, hogy meg, ebből lehetett megállapítani, hogy merre, melyik agyterületen mi végez munkát. Innen jött annak idején például az ötlet, hogy hazugságú vizsgálónak is lehet használni az emelit, ugyanis az agynak a teljesen más részén tárolódnak, kezde dolgozni az agy, amikor visszapróbálunk emlékezni valamire, mint amikor kipróbálunk találni valamit, hogy mi, teljesen más agyterület, úgyhogy látható. A rendőrség csak azért nem tudja használni ezt a módszert, mert hát ez a gép maga olyan három tonna, az ára az olyan egy és másfél millió dollár között van olyan kiinduló bagatán. áron, fél millió dollár, amik főszerelik. Hát ezek óriási mágnesek. Uh -huh. a, a legalapvetőbb gépekben egy másfél-két Tesla erősségű áram, ami az embereknek nem mond semmit, akkor azt mondom, hogy a Föld mágneses tere az 20 mikroteszla Tesla mértékű, tehát 10-5-en Tesla, illetve egy erősebb patkomágnes, amivel már találkoztunk, az körülbelül 1 milli Tesla. Uh -huh. Bocsánat, hát itt, itt megjegyeznék valamit, mert én így já, elvesztem a tesztákban, viszont nem, nem olyan régen volt egy ilyen MRI vizsgálatom, és akkor mondta, mondta a, a, aki végezte az asszisztens, hogy azért ez az ilyen fémes dolgokat azt most így hagyjuk kint, mert itt egy nagyon nagy mágnes lesz, és én mindent kipakoltam a zsebemből, majd befeküdtem a készülékbe, beindították a készüléket, és ennek van egy ilyen, egy ilyen felkészítő módja, amikor azt megpróbálják kitalálni, hogy tényleg mindent kipakoltam el a zsebemből. És akkor az történt, hogy a, a fej, ha egy, egy ilyen bluetoothos hetszet, az Ú. ilyen iszlatos sebesség, elröpült a fejem mellett, és, és föltapadt a falra, kirepült a zsebemből. Úgyhogy, és mondták, hogy semmi gond, ez így szokott lenni, úgyhogy azt össze kellett gyűjteni, kivinni, és egyébként mindig működött. Azt hittem, hogy a füledben volt ez a bluetooth. Nem, egyszer. nem, azért ennyire nem vagyok amatőr, de a zsebben, a felső zsebben volt, és elhúzott a fülem mellett, nagyon ijesztő Hú. volt egyébként. Aha. Igen, szóval azért lehetett olyan baleseti fotókat látni, hogy bennfelejtették a betegszállító kocsit, vagy a kis tolószéket, és akkor bekapcsolták a gépet, így föltapadt a gép oldalára úgy, ahogy van az egész gép. Tehát óriási erőjű mágnesek vannak, és ilyenkor nagyon gyorsan el tudja felejteni, eszébe jut az embernek, hogy hoppá, az orromba, a fülembe, a melbimbomba és a zacsimba belerakadtam ilyen acél díszeket, és a akkor... A igen, ajj, igen. Ajj, ajj, ajj. ez egy elég veszélyes dolog ilyenkor a piercing, mert akkor az ugyanúgy el tud repülni és visz magával, amihez hozzá volt csatolva. De figyelj, ezt most vizionáltuk magunknak, de ebből hogy lesz a gép valóságában vízió? Na most itt jött be a következőben, egy japán tudós az Oszakai Egyetemen összekapcsolta a funkcionális emeli fotókat egy mesterséges intelligencia alapú fotó rendszerrel, ahol megpróbálta azonosítani a különböző területeket. Ez önkéntesek fotóit használták föl, tízezer különböző fotót készít, mutattak önkénteseknek, és lefotózták gyakorlatilag efemerivel, hogy ez hogy nézett ki az agyukból. Itt két területet vizsgáltak meg, a homlok lemegy, illetve a halántékleben, illetve a tarkutái lebeny. Uh -huh. Ez határozza meg a látást, a különböző gondolkodást, illetve hogy mit látunk és gyakorlatilag erre fölépítettek egy adatbázist, illetve hozzárendeltek kulcsszavakat, szavakat, mert azért nem volt egyértelmű. És ezekkel megtanították a mesterséges intelligenciát, hogy mutattak neki efemérei fotókat, és a gép döbbenetes pontossággal én azt mondom, hogy képzeljetek el magatok elé egy játékmacit, ahogy gyűl a fot fotelban, és a képen, amit a, összehozott a mesterséges intelligencia, gyakorlatilag egy játékmaci van egy elmosódott környezetben. Uh -huh. Tehát ennyi... és a, te, a kép aránya is ugyanazok? Tehát ugyanott van meg? Igen, A színek is. színekben, a Aha. színek a mélye stimmel. Tehát egészen döbbenetes az, hogy mennyire érdekes, Már ez nem csak döbbenetes, ami ijesztő, hogy így bele lehet látni a fejünkben. Igen. igen tehát amikor a pontos adatoknak a lexikonban, az volt az e a végén a jegyzetek között, hát igen, sokan összetévesztik a lehetőségeit, illetve az elvárásokkal, például azt ételezik föl, hogy akár meg, le meg lehet mondani, hogy mire gondol az ember, vagy nem, de ez természetesen nem igaz. De most <gül> már igaz. És ez, igen És ez most már nagyon komoly aggodalom. Hát itt már tényleg az van, hogy mi akadályozza meg a nagy hat a, a diktatórikus rendszereket, uh -huh. hogy úgy döntsék, hogy a vallatáshoz igénybe vesznek egy efemerit. És abban az esetben, hogyha valaki ezt visszautasítja, abban az esetben rögtön bűnös lesz, mert hát el akar titkolni valamit. Már látom magam előtt, ahogy, a, ahogy az aggódó házastársak egyszer csak emeriket rendelnek, hogy <gül> a, a másik köré, miközben alszik, és akkor reggel szembesítik néhány elmosódott, hogy ez kicsoda. <gül> Hát meg Berni is az előbb elképzeltem maga előtt szerintem a két is fiatal embert a tengerparton. Én csak a macit próbáltam meg elképzelni, és azon gondolkoztam el, hogy ha nem képet mutattak volna az embereknek, hanem mindenki elképzel egy macit egy fotelben, akkor mennyire lettek volna hasonlóak a fotók. Mire lehet mindezt használni, Tücsi? Egyelőre abban reménykednek, hogy a olyan sérült emberek, akik nem tudnak kommunikálni. Ővelük lehet majd kommunikálni avval, hogy látni lehet a gondolataikat, hogy mit szeretnének, milyen szükségleteik, milyen vágyaik vannak, és emellett még, amit az ember el tud képzelni. Hát újdonsággal készültünk itt a műsor végére, mert gyakorlatilag két hete már mondja Artur nekünk, hogy itt van a Chat GPT-nek az újabb verziója, pontosabban a GPT-nek az új verziója, ugye, mert ez van. van az egésznek igen, a igen. közepén, és nem a 3.5-ös, hanem a 4-es, amire nekem egyébként telefonon azt mondta Artúr beszélgettünk személyesen, hogy őrületesen sok újdonság van benne, és lényegében egy nagyon nagy változás következik be. Igen, ez így van. Amit most hoztam nektek, és erről az előző műsorban Viktorral is kezdtünk beszélgetni, és ott meg is ígértem, hogy ezt most elmesélem nektek hogy a GPT 4, ami egyébként már működik és használatban van, tehát mindenki a chatgpt GPT-ben használhatja és megnézheti, hogy mit tud, sőt, a Bing keresés mögött is, és sok más helyen is már megtalálható. Csak röviden a hallgatóknak, tehát ugye a GPT az nem csetel, hanem ez benne az a mesterséges a model, intelligencia. Ez így hívják, jobb, ha megszokják az emberek, hogy ez, ez így hívják a mesterséges intelligencia kutatásból. Vannak modellek, nyelvi modellek konkrétan, erről is nagyon sokat beszéltünk a műsorban. A GPT az egy nyelvi modell, és az OpenAI készítette meg a Microsoft használja a bing például, de az a lényeg, hogy amikor csetelünk vele, például a chat GPT-vel, vagy a Bing-ben kérdezgetjük, hogy valahol máshol találkozunk vele, akkor mi nem a megzabolázatlan, talán ez egy ez használ, szó. ilyen szó, Aha. Nem ezzel a, ez a szűretlen, csak hogy bonyolítsam a dolgot, nem szűretlen GPT-vel találkozunk, hanem egy, egy, egy korlátozott verzióval, amit körbevettek mindenféle ilyen szabályokkal, hogy hát ne lehessen tőle akármit kérdezni, Viktor is, amikor beszélgetünk arról, hogy miket lehet ugye mondani neki, mit nem, Itt közben Viktor mutatja, hogy sír. Igen. Igen Mert... Ez nekem nagy fájdalma. Hát, múlt műsorban nagyon kritikusan fogalmaztál, aki szeretné meghallgatni Viktor kritikáját, hallgassa vissza a műsorunkat. Az, az a bárt volt, de a, de a bingről is tudnék mit mondani csak Arról is nem mondom. Igen. Ebből ez. tudjuk, hogy a jó GPT olyan, mint a búzasör, a születlen az igazi. <gül> <gül> igen, ez, ez, ez valóban így van. És sok kutató így gondolja, viszont azok a kutatók, akiknek volt lehetősége megnézni a, a GPT-nek ezt a verzióját még fél évvel, vagy több mint fél évvel ezelőtt, amikor még senki nem fért hozzá, azok meg tudták azt nézni, hogy mit is tud valójában a modell. És összefoglalták ezt egy nagyon hosszú, kb. 150 oldalas tanulmányban, ami itt van előttem egyébként, és most felolvasom. Nem. Az, a, az a lényege ennek a, ennek a tanulmánynak, hogy végigvettek olyan dolgokat, amire a mesterséges intelligencia most képes lenne, vagy lehetne, hogyha nem korlátoznánk, ami már korai nyomait mutatja az általános mesterséges intelligenciának. Aki ezt nem tudja, annak elmondom, hogy ez a Szent grál, tehát minden mesterséges intelligencia kutató ezt, ezt kezeli, a, a, vagy ezt képzeli, ezt, ezt szeretné, hogy, hogy így legyen. Az OpenAI-nak a, a, a főnöke például azt nyilatkozta, hogy ő gyerekkorától kezdve ezt akarta kifejleszteni, hogy ez legyen, a, ez legyen az út végén. Nos, szóval ez azért nagyon érdekes, mert ezt a kutatást, ezt sok egyetemi professzor és kutató jegyzi, méghozzá a Microsoft adta ki, és ez nagyon fontos. Tehát ez egy hiteles dolog, mielőtt még itt elmondom, hogy ebben mi van. Ami benne van, az, az, az, az egészen megdöbbentő. Legalább 15 olyan tulajdonságot sorolnak fel, amit megvizsgáltak a mesterséges intelligenciában, ami, ami, ami hát tényleg, én nem, nem kaptam levegőt, amikor végigolvastam a tanulmányt, mondok egy ilyet. Az eszköznek azt mondják, hogy itt van a célod, használhatsz hozzá különböző eszközöket, ez alatt szoftvereszközöket kell érteni, mondjuk e-mailt így kell küldeni, üzenetet így kell küldeni, nem tudom micsodát így kell intézni, webet így kell böngészni, és, és mondjuk egy olyan feladatot adunk nekik, hogy szervezél össze egy találkozót, hogy mi mindannyian akarunk menni moziba, ezt akarjuk megnézni, de senki nem ér rá kész. És ő magától rájön arra, hogy embereknek e-mailt kell küldeni, mit kell beletenni, üzenetet küldeni, mit kell beletenni, hogy kell egy ilyet megszervezni. Tehát anélkül, hogy erre külön tanították volna, eszközöket használ. De mondok egy másikat. Arra is képes, hogy fölépítsen a fejében egy mentális teret. Tehát, hogyha elmesélik neki, hogy itt van egy szoba, amiben ennyi ablak van, ennyi ajtó, ott vannak benne az emberek, most be kéne menni és meg kéne oldani, hogy nem tudom, történjen valami, akkor ő nagyon pontosan elmagyarázza, hogy ebben a mentális térben, ami az ő fejében összeállt, hogyan kell intézni dolgokat, sőt, egy másik ugyanilyen tulajdonság, amit, amit találtak a kutatók, hogy mindezt képes koncepcionálisan a fejében előre gondolkodva összerakni. Ez egy nagy kritika volt az eddigi modellek eszemben, hogy nem tud előre gondolkodni. Például, ha megkéred, hogy olyan hosszú valamit írjon, amit tud, számoljon meg, és olyan hosszú legyen, akkor nem tudja megcsinálni, nem előre gondolkodni, hanem generatív, mindig a következő szót rakja ki. Viszont ez lehetőséget biztosít arra, legalábbis úgy néz ki, hogy a GPT-4 ezt tudja, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag koncepciókat alkosson, és ezeket, hogyha mindösszerakjuk, most az összes többi tizenvalahányat nem is mondom el, ha ezeket mindösszerakjuk, akkor egy nagyon érdekes modellhez jutunk, ami arra is képes hogy képes arra, hogy valakit, valakinek a gondolatait, idézőjában mondom, kitalálja, tehát hogyha szomorú valaki valami miatt, egy olyan történetet leírunk, amiben valami miatt szomorú, akkor a gép, anélkül, hogy erről külön tájékoztattak volna, rájön arra, hogy az illető szempontjából nézve mi a helyzet, még akkor is, hogyha ezt nem írták le pontosan. Ú, és még, most még csak a 4.0-as GPT-nél tartunk. Mi lesz majd az 5 meg a 6-ossal? Berni? Pont ez jutott egyébként most eszembe, hogy én itt említetted a GPT-4-et, meg a kutatókat. Nekem épp a héten, néhány nappal ezelőtt érkezett, tehát a... Érkezett a kutatói levlistámra egy aláírás gyűjtés, ami nem tudom, hogy hozzátok eljutott -e már. Elkezdtek a világ kutatói közösen aláírás gyűjteni arra, hogy állítsák le a CHAT GPT-4-nek a fejlesztését legalább fél évre. Igen, Elon Muskrol van szó, és ezer másik mesterséges kutatóról. Hát többek között Steve Wozniak is ugye az Apple alapítója, vagy Hárári ha jól tudom, ő is mm -hmm. aláírta ezt a helyet, csak hogy van itt egy kis probléma. Ilon Musknak, ha már őt hoztátok szóba, nincsen ilyen mesterséges intelligenciája jelenleg, a konkurenciának meg van. Ah. Tehát én nagyon. Ha ilyet lehetne mondani, hogy állítsa le a konkurencia a termelést egy fél évre. Hát ez marha jó lesz. Hogy egy ilyen piaci szempontot látsz szemben. Hát, azt hiszem, hogy behoztam egy piaci szempontot. Aha. Ettől még igazuk van. Tehát Aha. az a, a 20-30 ezben igazuk van, mert amiket mondanak ma a mesterséges intelligenciának ezekről a képességei, és hogy mennyire nem tudjuk a, a kordában tartani, hogy mennyire alkalmas arra ez az egyik kutatási alap például, de hogy dezinformáljon, és ezt automatikusan csinálja. Úgyhogy szétküld mindenkinek egy nagy hazugságot, és embereket elkezd manipulálni, megvan hozzá a képessége, ez baj. Na tehát, várjál, tehát... akkor azt mondod, hogy igazuk van, tehát akkor állítsák le? Igazuk van. Ne. Azt értem, hogy azt mondják, hogy, hogy állítsuk le, igazuk van, de nem biztos, hogy le kéne állítani, vagy nem úgy, ahogy éppen Elon Musk szeretné, mert én nagyon szeretem meg, nagyon aranyos, de nem kellett volna kiszállni az OpenAI-ból talán, és akkor most lenne neki mesterséges intelligenciája. Erről nekem az a régi vicc jut az eszembe, hogy amikor megkérdeznék, hogy GPT-t, hogy és mennyi ideje van hátra még az emberiségnek, és a gpt közben, hogy tíz. Jó, de század, évszázad, év, ez 9. jó. <gül> Viktor. Ó, igen, én, én szeretnék én becsatlakozni. Nagyon örülök, hogy azt hittem, hogy ma még ilyen, ilyen vitában leszünk Artúrral, de alapvetően egyetértek mindennel, amit mondott, ami meg is lepett. Viszont, viszont szeretném itt megragadni az alkalmat, hogy tiltakozzak a, a, a nagyon éles svájci konyhakések ellen, tehát többenet, amit művelnek. A némely bajazókésükkel egészen egyszerűen embert lehet ölni, tehát ezt azonnal le kell állítani. Szeretném, hogy aláírmátok velem egy petíciót erre. Ja, még és... ideig, Viktor? Amíg, amíg kicsorbul az összes, mert tompa lesz. És vannak... A vannak az IKEA öntött vas serpenyők, na hát, hogy azzal mit lehet művelni, hát ez azonnal lépni kell. Igen, hát ez az alapdilemma, ugye, hogy egy kés lehet használni emberölésre is, meg Igen, tehát azt mondják a kutatók, hogy az a probléma, hogy, hogy, hogy ezt még nem lett volna szabad ráengedni a világra, miközben meg azt mondja az Open AI, hogy de éppen ezt kell csinálni, mert nagyon sok visszajelzést kapnak, közösen össze kell raknunk, hogy hogyan tudjuk biztonságosabbá tenni. Szerinted? Milyen a te álláspontod ezükben? Szerintem ez így helyes. A probléma az nem az, hanem az, hogy, hogy, hogy úgy látom, hogy az emberek azt nem értik, hogy a mesterséges intelligencia és ezek a képességek hogyan fogják befolyásolni az ő életüket, és milyen borzasztó nagy tempóban érkezik ez meg. Tehát szerintem egyen nagyobb veszély, én azt hiszem, egyen nagyobb veszély az, hogy nem érzékelik azt, hogy, hogy mi vár rájuk. Én a Tücsének még mindenképp szeretném feldobni azt, hogy a, a, a, én a galaktikán nőttem fel, de a leggyűlöltebb mondatom, amit valaha science fictionben olvastam, az ez, hogy az emberiség erre még nem áll készen. Tehát, hogyha valami, valahol letettem a könyveket, az mindig itt volt, hogy igen, itt te is ezzel a Jó, hát akkor ezt itt befejeztük. És bizony, most eljutottunk ide, hogy lehet, hogy tényleg mi nem készen, vagy a ChatGPT nem áll készen arra, hogy velünk találkozzon. Ez önmagában véve eléggé kínos, mind az emberiség, mind a ChatGPT jpt nézve. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Na, van még egy picike időnk itt a műsor végéig, egy pár perc, úgyhogy ö, van még egy hírünk, amit az a Társaság elé tárok, a megtévesztő emojikról, hogy kinek hazudunk. Érdekes megállapításra jutottak japán kutatók, és innentől kezdve Berninek szerintem már szimpatikus lesz a hír, bár az emojik nyilvánvaló érzelmek kifejezésére szolgálnak, a használatuk során a felhasználók könnyen elveszíthetik a kapcsolatot a hiteles érzéseikkel. Ti tapasztaltatok ilyet, Berni? Hát én... Um... Egyrészt, a, ha már japánok, ugye létezik az emoji, akit mindenki, amiket mindenki ismer, meg a kaomoji, ami a, uh, az, az igazi de. tipikus, a kao az az arcot jelenti, uh -huh. és uh, nekem van japán billentyűzet a telefonomon, és amint az ember ezt a kaomoji részt lenyitja, a végtelen mennyiségű, a különböző, ilyen kis írássyerekből kirakott, zseniálisan kinéző arcok és reakciók vannak, tehát a tárház végtelen. Viszont ami, ami, a, ami a, akár Emoji, akár kaomoji a használata és a saját érzelmeknek a kapcsolatát illeti, nem tudom, hogy hányan vagyunk, akik a három darab sírva röhögő a begépelése közben valóban hangosan nevetünk otthon, mert én például simán farcerülök közben. Belül szórakozom, de a valóságban ugye nem nevetek. Hát én belül sírok. Igen, én is. Én, én olyan farccal szoktam nézni ilyenkor, hogy már megint egy ilyen hiarogrifákkal teli dolog érkezik nekem szövekként, és meg kell fejtenem, hogy mit akart nekem mondani. De nekem ez már régi lövésem, és egyébként pont Bódizoltánnek nyelvészsel erről vitatkoztunk is annak idején, hogy amikor ezek így megjelentek, hogy ö, hogyan lehet ezekkel egyáltalán ö, ezekkel a emojikkal együtt élni. És, és nekem az, az volt az érzésem, hogy a nők és a férfiak ezt különbözőképpen kezelik. Neked nincsen érzésed, Benni? Hmm. Tehát, hogy a lányoknak jobban tetszenek ezek az emojik, mindig tele tűzdelik az e-mailjeiket ilyen jelecskékkel, meg kis szívecskékkel. Hogy mondta Fülöp hajni a múltkor, hogy beszívecskézni a kommentet? <gül> Egyébként lehet, hogy van benne valami. Én, én nekem, ami először eszembe az, hogy a, az én férjem általában kettő darab emojit használ. És engem egy idő után nagyon frusztrál, hogy mindenhová ugyanaz az egyet szúrja be, és szerintem ahhoz a szövegrészlethez már nem passzol az az emoji. Úgyhogy én szeretem, hogy nagyon sokféle különböző van, mert én különbséget teszek a között is, aminek kicsi háromszögek a nevetőszemei, vagy kerek a, a nevetőszeme, mert ez Te mind mindig kicsit másmilyen ja. érzelmet. Ú, azt akkor meséld el nekem, hogy az a, az a smiley, amikor mosolyog, de ilyen a szemei helyén ilyen csillagok vannak, az Igen. mit jelent? Az, hogy va valami, én úgy írnám le, amikor mondjuk arra érek haza, hogy ki van takarítva, és egy tál frissen sült, sült krumpli van a, az asztalon, és csillog a csillog szemed. Szemed. Ti ezt tudjátok dekódolni egy az egybe, mindent? Boomer versus Gen Z beszélgetésünket hallok. Igen, igen, igen. Miért, én, miért én... te annyira otthon vagy ezekben az emojiból? Tökre, tökre otthon vagyok, nem. tökre up to date vagyok, tartom a lépést, <gül> tudom a pillás emojit, mindent tudok. Tehát a síros pillás nevetős, balra dőlős, jobbra dőlős, <gül> ebből, ebből én nagyon jó vagyok Egyébként én, én, én szoktam használni ilyeneket, és én megválogatom, igen. Tehát, és sajnos azt veszem időnként észre, hogy miközben válogatom az emojikat, elmúlik az érzés, amit ki akartam fejezni. Tehát nem tudom eldönteni, mert ahogy éreztem magam, amikor megnyomtam, az még ez, de közben már nem is annyira sírva nevetőst akarok választani. Tehát itt szerintem a tempóval is gond van, meg azért azt még hozzá kell tennem, hogy, hogy most legyünk őszinték magunkhoz, amikor fizikailag beszélgetünk egymással, akkor azért szerintem nagyon sok hamis mosoly van, nagyon sok ilyen bólogatás, nagyon sok el elnyomott ásítás, meg ilyesmit. Tehát, hogy azért én nem vagyok benne biztos, hogy ott ad, hogy annyira az érzéseinken gyönyörűek, hitelesek és tiszták, amikor egymással beszélgetünk. Bezzeg az emojik, az, az egy fertő. Tücsi? Én az emojikat akkor hagytam abba, amikor ö, jöttek fel az hogy Képzeljétek, fodrásznál voltam, és akkor jönnek, után, jaj, de szép vagy, jaj, de gyönyörű vagy, hú, de milyen szép vagy, fantasztikus, érdemes volt emenni. És lemenem, fogadni, hogy ezek közül a barátnők közül hányan mondják azt a háttérbe, <tos> hogy az anyádat <tos> miért nem keresel egy másik fodrászt, ez ellentét. Hát hogy nézze ki? Vagy ugyanilyenek, amikor felrakják a pici gyerek, megszületett gyerekről a képet, hogy és akkor jön, jaj, de szép, jaj, de aranyos, ne hülyeskedjetek, hát úgy néz ki az eljemből, mint amikor kilépett a az, hogy... Hát az a szegény gyerek most született meg lila, tele van nyákával és minden. Ebben a gyerekben még semmi szép nincsen, majd három nap múlva, de most még olyan, mint egy bordalom. De, jaj, de gyönyörű, jaj, de szép. Ezóta nem hiszek az emojiknak. Egyébként itt az előbb mondtam a különbséget a férfiak és nők emoji használatában, de vajon a különböző népeknek az emoji használatában van-e különbség? Például a japánok használják-e többet vagy kevesebbet, mint mi? más neked használnak. Tehát én amikor kommunikálok, vagy, sőt egyébként most egyből három különböző nemzetet tudok mondani, akivel nekem volt már dolgom, indiai lányjal is, amikor leveleztem, amikor japánnal levelezek, és a magyarral beszélgetek, teljesen más az, a, az emoji eszköz készlet, amit használnak. Tehát ez, én nem mondanám azt, hogy bárki többet vagy kevesebbet használ, de meg kellett tanulni, mert... mert más am, kultúrát hoznak. Így van, tehát benne van a szövegben a kultúra is, és meg kellett tanulni egymásnak az üzeneteit dekódolni. Tájföldön? Igen, pont az akartam ehhez hozzászólni, hogy viszont ne felejtsük el, hogy nagyon sok ilyen alkalmazás az már sztikkereket használ, ugye? Tehát nem csak emojikat, hanem mindenféle figurákat és hasonlókat, és sokan azzal kommunikálnak. Tehát tudtam a táncoló stitch, meg a nem tudom micsoda, az, az 50 emojit helyettesít. I így van, én a, a japán line appot szoktam használni, főleg kommunikációra, mert ez egy csetelő applikáció, és nagyon biztonságos, erről majd utólag artur kifaggatom, és hát ott nagyon sokféle stickert lehet vásárolni, és igen, baj, hogyha az embernek van ilyen a kártyáján, és megnyitja azt a bizonyos sticker voltot. Vagy például kifekert, például travolt a tanősvény mellett. <síns> Eddig tartott a mai Postmodern, köszönöm a részvételt az Asztalt Társaságban Pál Bernadettnek, dr. Bódi Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és Kovács Tücsi Mihálynak, valamint Orsó Sózsef hangtechnikusunknak. Jelentkezünk jövő héten pénteken is a 16 órai hírek után, viszontlátásra a YouTube-on, hallásra a Pátia Rádióban. Szilágy gyárpádot hallották. Postmodern.